Egunon guzide bai Egunon eta behar badaur ikusi baino jarraipen haundiarekin e, ez? E, o, eta haundiagoarekin, bai. gainera Bai, goiza da batira hasi zidegu Bi polikiroldegiak itxita egon dira e, Goizeko sarspiretako txandan Artaleku lau egunez itxita jarraituko du Eta azken portu boz, balago la, e, lanea joan diuen langile batzuk Baina, horre bueno, esan dezakegu, pizina ia gehien bat itxita gongo dela, eta zerbitzu geienak, zerbitzu gehienak ez direla emango. <gülüyor> Jarra oso potentea aria izaten, eta ba, demagun, haberri, ba, dogeita bilan gile baldi madira, haurietatik kanamar, gola berakien jardunan ditxikiekin, haurietamen ba, sorti, sorti grebalari daudela la greba gre gre. Igandera bitartean momentuz lagu greba egun joan den haste artean aipatzen zenuen, ez hemen antxeeta irrattian, ehuneko zeroko igoera proposatzen zuela enpresak haiekin hitzegin e, eta gero ehuneko zeroka kotx bostekoa e, ez da onargarria inonona zere? E inondik inora azkenian gehi ja, ago esan genuenz, e, zerokoa aurkeztuta antzerki saio bat egin zuten eta egintuten, zeroko maga, zeroko igoera hori, Kristen Esfortua balituzela, eta azkenean ireingarria suertatu zitzaegun, guk bagenekien kolpetik ez genula eh, erosalmina, edo erosalmina den guztiak eh, errekupiatuko, baina argi dago BPX enpresak bi urtez daukan ez leipenean, E, Esfortz ondiagoa eginbarko duela, baldin eta langileak inportaldi mazizkio, eta baldin inporta baldin gatazka honekin amaitzea. Guk korregatik anato, e, atzo arte benuken enpresari erantzuteko, erantzun genio emesua, esan genioan argi eta garbi, e, bo, zero, zero kakots bortzekoa, irengarria da, da, ez da onargarria, eta presgendeke hitz egiteko, eguneko saspi batez hitz egingo da geno, inkluso piu urtetan, ez da, ba? iruterdi, iruterdi, E, iru eta lau, edo, itxein gogen duke, formatoaz. Eta gainentzeko berrezkura izango zela esleipen berriekin. Horri guztia izan ziguten ezet, gero gauean ean, asamlaba bat, denekan deututa langileek, enpresak ordu, bura asamlaba baino, ordu erdira aurrera go, dituzitu langileak, e, proposamen berri bat egiteko, eta zin izan tezorpresa, agertu zela enpresako gerentea egiten, aurretu mailan maian ezen proposamen berdina. Ordu, bueno, horreia ja, ge, girua gehiopistu zuen, eta ja onar zintzat hartu zen egoera. Uh -huh. e, aipatu izan buzute gainera, ba, barne presioak ere, izan du birela ez? E, azken horretan, banola ere greba mugimendu hau desakti Bai, bai, hemen egon dira, bueno, ba, eze, gertatzen dean bezala, ba... Susendaritza digan gartua duen pertsona berrientsea tudiela da jendea ausatzen eta ez dezala greba greba eskubide egikaritu eta arraroa bada ere esaten ez dela momentua beti desaktibatzaileek nik esetzen dut desaktibatzaileek esaten momentu momentu honi dagola beti dago arrazoitik momentua izateko Azkenean gehiengoa argi ikusi zuen momentua orain eta hementzela eta eta aurrera eginda eta horrela da grebaren babesak hori hori demostraten du e, desaktibatzaileek arrasoirik ez aurkatela eta nahiz eta saiatu oshaten eta jendea beldurten, ba aurrera egin duela, aurrera egin duela konbokatoriak. Hmm, eh, Xavier, eh 28 dugu 2019 meretziaz geroztik, ez? E, ari direla bakiroldietako langilek euren lamaldintzako betzeko aldarrikatzen, e, ba, bere momentuan bidaso 21ek udatzen zuela, zerbitzua e, hauek utziko zutela eta ba, gerorako utzi zutela negozia orain enpresa honek ere, eh bere isleipena bukatuko denerako, nahizbitu e, lamaldintzako beto, hau, da bi urteko kontratu daukei eta bi urte barru, ez? E, hobetzeko la Hori da. Bai, bai, eta gainera ez dago aztu ber, gerentea berdina dela aurretikan zegoena eta BBK-ek hartu duela aurretikan zegoen gerente berdina. Hola, eh, be, ba, bakia egoeraren azken azken ordua eh ba sekien negosatzen ari ginela eta bueno zehaten dira orain esaten, bueno, hori horren berririk ezutela eta ezagola presupustatua eta neko nahiko, nahiko lan badukatela gastu energetikorekin. Bueno, gastu energetikoaz energetikoa gain ba go pertsonalaren gastua eta hori ebai, ba sartzen diren enpresak onartu beharko du. Aurrekoak etzuen ez zuenez ez nahi izan, horretaz hitze egin, ba bueno, hitze egin dezala honek, baina eske gakoa da Jarente Berdina, Jarente Berdinarekin ari garela. Bai, eh, Xavier, eh, ez ezaintzi dezak daiteke eh, irungo udalaren zerbitzua bestalazioak direla. Bai, hartaleko bai azken portu, udalak zer dio? Eh, udala ki Santsegor, bueno, horretik tan edukitako bilera batean, hotzea 13an, Santxo, bueno, enpresa eta langileen arteko arazo bat eta horren bueno, inguruan pues boldatu bar garen, az, eh dela, azpi kontrata, administrazio publikoak azpi kontrataren eh estándarra eh, eh, es eh, diseño estándar es zuen artean konpondu. Bueno, atzo baita ere egon gilen eh Girosu sinergiarekin borhala borhala sawalaekin eta Santxegun ba denbora gehiogorko luketela ezer egiteko eta galdetu gedueno ta horren taonen aria seria gine zake sueba. Eh, bueno, eh etzi ema, bueno, ba, ba elkar badiatu zuten, desne, bueno, ikusi bar dugu baina denbora hartuztela azkenan eh, imaginatzen imajnatzen dut eh, hor lerro artean baita ere zegoena zela. Bai, etzela momentua eta denbora hartut dela. Bueno, guk momentua argita garbi esan dugu hemen eta orain eta negoziatzeko beti dago askagolazubiak zubiak botata baina nai duenerako. Baina bueno, udalak ez zuen, ez zuen ez arrasan gure udal eta enpresaren deiaren zein gaude. Ba, momentu esan bezala, igandera bitartean Artaleku itxita, azken portuko servitzu gehienak ere, ba, igelilekua do piztina e, barne e, gogoratu igandean Bartzelona bat orrela e, Artalekura bidazo irunen kontra sobal partida jokatzera, eragina izango du? Bai, bai o, e, gaur gaurkoz Artaleku itxita dago, e, Artalekun jokatzea, ez da izango bertako langilekin, langilekin kontatu horre bueno, e, esan dezakegu Artaleku itxita dagoela ez dakit entzun nau o hortikan esaten ari dira eh ondarribiko polikiroldegen ari, ariko diren entrenatzen o ez dakiz her e, bidaso taldean ondarribinariren entrenatzen ez dakiz gain gaur gorkoz, hartalek utzita ba mantentzen da hmm. ongia ba momentu solo geratzen gara xabi eta ez eskermila eh gura izanagatie ikerikaso suei non dizan a yo vale dorta